Солодко забив йому горлянку. Пан вмостився у човні, І перевізник відпихнувся веслом. Він плив по чудній чорній річці. Вгорі все ще не було неба, Темна пуща, густі зарості, бездоріжжя, Вертепе з диким звіром, З дикими птахами і з таємничим життям. Небо було й тут, унизу, під днищем. Його човен плив по тій на пущі, Перелітав через столітні дерева, до пласті напіввисохлі, які простягли до нього корячкуваті руки. Знав, небо завжди відбивається в воді, а вода в небі. Вони переливаються одне в одне завжди, і завжди хапала його човен течія. Йому треба було налягти на весло, щоб перерізати її днищем, залишивши голубу мерехтливу рану, яку небо прагло присипити уламками покаліченого місяця і зір. Але сьогодні не було й цього світла, темрява заступила небо й воду, між ними проклалася сіра смуга, по якій плив човен, і він поспішив переїхати швид, поспішив вислизнути з-під важкої чорної брили, що лягала йому на голову й плечі, і таке перевести цього пана. Пан сидів до нього спиною, спокійно кушпелив люльку, спокійно пускав дим, а коли вони приїхали, неквапно виріс із човна. Вони рушили під горб, а за хвилю перевізник спинився перед хвірткою. «То це вже, пане, я вдома», – сказав він, – «платіть гроші, бо вже йду». «Заплачу в хаті», – коротко сказав пан, і перевізник знову міг роздивитися його обличчя. Невисокий лоб під оббитою хутром дорогою шапкою, за великий розплесканий унизу ніс, два пишні вуса ще чорніли над губою, в роті люлька, а очі дивляться просто – навіть лагідна. «Мені б, а те, несміливо почав перевізник. Я б бідний чоловік». «Заплачу в хаті», – сказав пан, і трохи різко додав. І за обидва рази перевізник послухався, пішов у хвітку і почув, як та хрипко зачинилася за паном, чув за собою його кроки, ступнув на ганок і відчинив двері. Сіней на нього війнула духом сіна. Він перейшов їх і раптом спинився. Кроків за собою не чув, тож повернувся і, як тоді, вийшов на ганок. Сів на приступці і обперся стопець. Стояла тиша, стигло без гоміння, ніч темна і непрозора, навкруги ані шереху, дихнуло на нього запахом річки і риби, якихось незнайомих йому квітів, кінського поту, сухого зілля. Дивився у глибінь, немов задумався, крапнуло кількома гострими краплями, але навіть не звів голови. Йому почулося, як із кручі в річку сиплеться пісок, однотонно і шарудливо. Пісок сипався напереміж із дощем. Хвиля за хвилю налітали на хату, ніби хотіли поховати її в собі. А він сидів заціпенілий і очманілий. Війнув вітер, і його знову обсипало піском. Пісок замітався зганку в розхилені двері хати, а він тримав руки на колінах і дивився. Тоді зітхнув. одяг на ньому був майже мокрий і повільно зайшов до хати, так і не зачинивши ні хатніх, ні сінешніх дверей. Але йому не випало довго спати, бо знову загукали, цього разу голосніше і вимогливіше, і він зірвався з постелі і вибіг із хати. Було так само темно. Він спинився біля хвіртки, затамувавши подих, і чуючи, як голосно б'ється йому серце. Загукали ще раз, і він пішов на той голос. Чулось у ньому владне прохання і затаяний біль. Пішов до річки, скинулася важко риба, гухнула серед плеса, і перевізник згадав, що хоче курити. Все в ньому сохлося це бажання похапцем витяг люльку і кресанув вогню, пахнув димом, ковтнувши його пожадно і задоволено, і відчув полегшу від тютюну. Розпогодилося йому в голові, прочистилося, і він спадьорів, відв'язав човна і, пускаючи хмару диму, подався на той бік. Вже не здивувався й утретє, побачивши того таки пана. Той сидів спершись на кийок і витягши ноги в лискучих чоботах. В роті в нього стримів цибушок, і хвилі запахущого диму огортали його, наче хмаринка. Перевізник палив і собі. Вони дивилися один на одного, пихкаючи навпереміж димом. Пан з цікавістю, а перевізник із незрозумілим йому викликом. Пливла ніч, пливла вода, плевло небо, навколо стояла така тиша, що від неї все покривалося сухим, як цвіркуновий свист ценькотом. Дерева підступили до самої води, стояли за пановою спиною, наче він їх привів, та й сам здавався з дерева. Ті дерева кожне мало обличчя. Він побачив за пановою спиною багато живих кіл з коронами, шапками. Листя опадали з них на землю, як пісок. Осінь, подумав він, ще на пораб. Пан стояв серед того листя весь жовтий, хоч була така темна ніч. Однак перевізник бачив цей жовтий колір. Все немов тліло. І той пан, і дерева, Бачив тільки ці дві барви жовту і чорну, вогонь, який проникає в ніч з'їсть її, а чи вона його? Вони палили люльки, все ще по-безлузному стобичачи один супроти одного. Врешті перевізник присів на ніс човна. В нього тремтіли руки, він поставив їх перед собою. Великі, жилаві, потріскані, він побачив і панові руки, блискучі, синюваті і виплекані. На річці вдруге скинулася риба, і вони наче струсили з себе за ціпеніння. Пан пішов до човна і сів, як перший, спиною до нього. Перевізник підштовхнувся, і вони попливли. Помітив, що у нього погасла люлька, але не виймав з рота. Натомість ковтав дим, що вився з-за панової спини, і слухав, як вогко дихає на нього ріка, ота прірва чорна і бездонна, і як під веслом Невдоволено журкоче чорна, мов смола вода. Ну от, я й удома, сказав перевізник. Платіть уже, пане, чи що? Пан стояв супроти нього й сумно всміхався. Здається, виплив місяць, поведнішало. Над річкою стояв туман, плакитна габа висіла по той бік її, хата заблищала вікном, солом'яна покрівля була мокра. Перевізник ступив до хвіртки, хоч пан йому не відповів. Утомився чи образився, спустив голову і йшов додому. Тим часом знову споначило, і перевізник почув за спиною сипкий шепіт. Спинився, вже взявшись за клямку, Шелестіло листя, вітер штовхнув його в спину. Було до стобіса парко, і він подумав про дощ. «Але я вже не буду такий дурний», – подумав він, – «і не дам себе окрутити». Знову почув гомін багатьох голосів і вслухався. Уривки слів, чи незрозуміла мова, шепіт листя, шепіт незнайомих людей, стояв на ганкові, тримаючись за клямку, і не зважився переступити порога. «Ну йди!» – почув він панів голос. «Думаєш, дурю? Перевізник хотів повернутися, але незнана сила скувала йому плечі. «Я не дам себе окрутити», – подумав він, а позаду знову зашамотіла і вже по-справжньому захотів повернутися, – Напружив усю силу, з'явилась в ньому і злість, повертав тіло, як повертають заржавілу корбу. Казна, що бурмотів він, відчуваючи, як червона барва, заливає йому обличчя. За спиною, так само шепотіла листя, голоси, ніч попереду виднівся шмат білої, аж сині стіни, заблупленим рогом. Він усе-таки повернеться, але темря була густа. Йому заклало дух від спекоти, на річці плеснула знову риба, яку він уже не побачить. Небо розмовляло з рибою і з деревами. Цей сплеск і шамотіння, подумав він, біжать нічниці зі своїми снами. Але йому сьогодні нічого не снилося. То коротка мить, знав він хвилину тому, чув пановий голос, не може він далеко відійти. Цього разу вирішив він, я не дамся. Хотів повернутися і закричати. Це все чертівня. Я знаю, що все чертівня, але відчув нехить і ослаб дивне тепло, що поклалося йому в груди. Треба уйти в хату або обернутися, стукало йому до голови. Він ловив уривки слів, так, так, все це знайоме і незнайоме, але він розуміє, хто знає цей біль чи сумнів. Ніч така широка, чорна чи біла, як молоко і як смола. Напружував силу, збирав її, наче звір, що готується до стрибка. Слова так само ми готіли в мозку розтлумачити все ще, чи буде час, не все кладеться так просто, не все, як шальки, і не все, як слова. Надходить мент і нікого не покличеш. Тут тільки річка, село і хати, і люди. Це так невимірно далеко. Самотою жити, чортів водити. Чортів водити. Закипіла в ньому злість, але цього разу я не дамся. Відчував ще хвиля, ще трохи, і дикий спалах освітить його мозок. Спалах, від якого розсиплеться вся ця ніч, а чертівня розвіється в дим. І він щасили рвонувся з місця, відірвав, лишивши прирослу до клямки шкіру, руку підірвав підошви чобіт, що вклеїлися були вдолівку, і крутнувся на п'ятках. Мав таку силу, таке знесення, таку лють, що все покорилося йому, був уже як у молодості, дуже й велетень, котрий убивав кулаком бика, дуже й красень, який підіймав на шию коня і міг битися з п'ятьма молодцями. У ньому заграли м'язи, недавно так напружені, тепер жили новим молодим життям. Видихнув перепалене повітря і кинувся з ганку на подвір'я. Все було сіре, врешті сіре було повітря, неначе сітка сплетена зі старої обкіптюжені пагутини. Він розірвав цю сітку, змахнув кулаками і раптом спинився. У дворі стояла корова. Дивився на неї здивовано. Корова мала гладкі боки. Її голова витиналася гострими рогами і теплі очі світилися до нього, немов запрошуючи увійти в себе. І перевізник розізлився по-справжньому. Він знав, вже давно живе на обісті сам, вже давно немає ні корови, ні пса. І він уже старий, а вночі слухає пісок, що сиплеться з крутого берега в річку. Він і зараз чує той скипіт, скипіт чи шамотіння, але злість вже захопила його. Від затребтів мозок заслала сірою вовною, сльози вибилися йому з очей. «Не такої плати я хотів, а заслуженої!» Люто зашипів він і кинувся на корову з дубчаком. Ударив, тварина заревіла і рванулася на прив'язі. Він ударив її ще раз, корова звелася, ставма і заревла. І він осатанів, бив тварину, аж слина сочилася йому з рота. Шапка впала долі, і він утоптав її в болото». Біле його волосся розкуйовдилося, груди важко ходили під благенькою чорною сорочкою. Бив ту корову з болем і радістю, з плачем та сміхом, плакав і танцював, а корова рвала прив'яз і металася, хапала ротом повітря і махала головою. «Не хочу я брати більше, ніж заробив», – закричав перевізник на повний голос –